Motsvarande invandringspolitik i Sverige skulle innebära att bara utlandssvenskar skulle få komma till Sverige och slå sig ner här, till exempel svenska amerikaner. Förklara den logiska kuldebytan ni kära folkpartister. Liberalerna söker inbilla oss svenskar att vår frihet och att vår personliga integritet skyddas av de mest religiösa lagar.